kilenc. A kocsit az M3-as autópálya melletti egyik telepen bérelte Tamási. Végig hajtott a bevezető szakaszon, azután a parknál lekanyarodott a strádáról balra, rá a Herminára, és hamarosan már az István mezővillái között vezette a furgont. A csendes mellék utcában megállt egy pillanatra, és az előző éjjel lopott rendszámtáblákat belepattintotta a keretbe. Nem akart így sokat autózni, de úgy gondolta erre az 500 méterre vállalható és szükséges a hamis rendszám. Körülnézett, de senki sem járt az utcán, azt pedig előzetesen felmérte, hogy térfigyelő kamerák sincsenek a környéken. A rendszám cseremásodpercek percek alatt megtörtént, aztán visszaült, gázt adott és befordult a sarkon. A zuglói abonyi utca fái már teljes lombkoronájukban pompáztak. Pár perce még felhőszakadás verte az utcát, ám nem sokkal korábban elállt az eső. A levelekről lecsorgó víz súlyos cseppekben paskolta a Tamási Frank által vezetett Volkswagen keddi a férfi ideges volt. Nem kevés rázós ügyet elintézett már, és megoldott ennél nehezebb helyzeteket is, de itt és most valami más volt. A zsigereiben érezte, hogy ez nem szokványos megbízás. Meglátta a házat, és odakanyarodott elé. Szerencséje volt, az utcában alig parkoltak. A lakók jó része ilyenkor már régen a városban dolgozott. A délelőtt derekán nem lehetett különösebb forgalomra számítani ebben a csendes utcában, éppen ezért választotta a munkára ezt az időpontot. Örült, hogy a keddit a ház előtt tudta leparkolni. Fontos volt, hogy ha valaki kinéz, lássa a kocsit és rajta a jókora mágnes matricát, amelyen a gázművek logója és neve virított. Tamási vastag keretes szemüveget illesztett az orrára, amelyben korábban kicseréltette a lencséket egyszerű ablaküvegre, azután kiszállt, szerszámos rádát vett magához és bement a társas házba. Kistől a megbeszélésen pontos adatokat kapott. Az öt lakás, amelyel a vállalkozónak gondja támadt, az első emeleten volt. A férfi nem sokat teketóriázott, megállt az első ajtó előtt, letette a ládát, csíptetős mappát húzott elő, és még egyszer ellenőrizte a gépet, jegyzetet, mielőtt csengetett volna. Kisvártatva aszott, ráncos öregember nyitotta ki a lambériás ajtótejüveg kisablakát. Vizenyős kék szemével hunyorogva bámulta a gázművek overáliát, és ellenző sapkáját viselő Tamásit. Frank tudta, hogy az öreg később csak a ruhára, a sapkára, meg a vastag keretes szemüvegre fog belőle emlékezni. Maga meg mit akar? Jó napot, Tata! morogta Frank, és a mappáját nézegette. vári urat keresem. Én vagyok. Mit akar? A gázművektől jöttem, éves karbantartás. Nem rendeltem semmiféle karbantartást. Tudom, azért mondtam, hogy éves karbantartás. Az önkormányzat rendelte meg a 65 év felettieknek. Az öreg hökkenten nézett rá, de eszágában sem volt ajtót nyitni. Miért költ erre az önkormányzat? Hogy a vén bolond fel ne robbantsa magát, meg a szomszédait. Na, benged végre? Még ezer dolgom van. Nem akarom bengedni. Honnan tudjam, hogy maga tényleg a gázművektől jött? Tamási hátán elindult egy izzadságcsepp, de nyugodtnak mutatta magát. Sóhajtva meglengedte a mappát. Honnan tudhatja, Tata? Nézzen rám! Unkaruha, sapka, szerszámok, gázbűvek felirat, de ha ez kevés, ott áll lenne a kocsim, nézze már meg, mi van ráírva. Vasvári József a szemére húzza a homlokáratól szemüveget, és elnézett Tamási mellett. Alig tizenöt méterre ott parkolt a furgon, rajta a felirat. Úgy tűnt, ez sem győzte meg az öreget. Frank ekkor dühösen legyintett. Nézze, tata, a tököm se akar bemenni. Ha nem akar beengedni, hát nem akar. Én aztán magasról leszarom, ha felrobban. Itt a munkalapom maga aláírja így a rácson keresztül, hogy bent voltam, Ellenőriztem a gázkészüléket, mindent rendben találtam, aztán kész, csókolom, bentem. Nem érek én erre rá, még 23 helyet kell estig végigjárnom. Az aggastyán végre enyhülni látszott, és kinyitotta az ajtót. Jól van, na, fiam! Csak annyi mindent halma az ember! Nem kell a sok hülye hiradót nézni, Tata! Lépett be az öregúr mellett, Tamási a lakásba. – Merre van az a készülék? – Ott, ha beépített szekrény mellett. Tamási megtalálta a jó 15 éves gázkazánt és levette az előlapját. Előző este órákig tanulmányozta a neten a gázkazánokat, még a saját lakásában lévőt is alaposan megnézte, így most egy pillanatig sem esett nehezére, hogy egy laikus előtt eljátsza a hozzáértő szakembert. A kisöreg egy ideig ott téblábolt mellette, míg nem Frank ránézett. Nincs jobb dolga? Nincs, ráérek. Inkább nézem, mit csinál. Joga van hozzá, fordult vissza a kazánhoz másik, aztán hamarosan megszólalt. A munkalapok szerint ebben a marha nagyházban csak öten laknak. Létezik ez? Így van. Már csak öten maradtunk. Hová lett a többi lakó? Valami cég megvette a lakásokat. És ez az öt már nem kellett nekik? Kellett volna. Csak mi nem adjuk el nekik. Nem? Nézett vissza Frank a válla felett. Miért? Itt lakom a háború óta. Nem is tudom, milyen máshol lakni. Biztos jó pénzt kínáltak érte. Mire kéne nekem a pénz, fiam? A számláimat be tudom fizetni, az emédet hozzák, ruhára nem költök. Mindenem megvan. mint az a kevés, ami egyáltalán kell még nekem. Frank a kazán belsejében matatott. Tényleg eszébe sem jutott eladni? Nem tudnak rávenni. Én már innen halok ki. Aha. És a többiek? Ó, hát még a legfiatalabb is 83 éves. Ugyanúgy vannak, mint én. Nem megyünk innen már sehova. Frank rájött, hogy az öreget valahogy el kell tüntetnie maga mellől, míg végez. Hozna nekem egy pohár vizet, Tata? Persze. Vasvári József elcsoszogott a konyha felé. Amint eltűnt a szobából, Tamási kivette a zsebében tartott fiolát, és besietett a nappaliba. Már menet közben lecsavarta a kupakot, és mire a fotelhoz ért, a cseppentő pálsza is a kezében volt. Bár a parfümőr azt mondta, csinyán bánjon az adagolással, arra gondolt, nem akar visszajönni, úgyhogy jobb lesz, ha bebiztosítja magát. Harminc másodperc alatt végig csepegtette az öregember tévéfoteljét, a kanapét és a szőnyeget, sőt még a függönyre is jutott egy kevés. Megvizsgálta az üvegcsét és megnyugodva konstatálta, hogy szinte nem is látszik, hogy használt belőle. Gondosan visszacsavarta a kupakot és a kazán felé indult, amikor szembe találta magát az öregemberrel. Hát maga! Frank felmutatta a kezében tartott csavarhúzót. Lejtettem ezt a szart, és begurult ide a nappaliba. Gyorsan el akarta terelni vasvári gondolatait, ezért a falat elborító fényképekre mutatott. Ez mind maga? Az öreg körbe pillantott, mintha először látná a fotográfiákat. Én bizony! Katona volt? Katona tiszt. Katona vagy katonatiszt, Van egyáltalán különbség? Akkor még volt, húzta ki magát az öreg. Ma már csak egy bohó szintézmény az egész, amit hadseregnek hívnak, de ami időnkben még számított, ki a tiszt? Az ugyanis úr volt, tudja? Úri ember. Vagy úgy. Tamási visszament a kazánhoz, és neki át visszailleszteni a borító fedelet. Vasvári úr azonban tovább emlékezett. Tudja, hadnagy voltam a háborúban. Végigjártam a frontot. Harcoltam a Donnál is. Sokat láttam. Aha! Hány éves maga Tata, hogy még ott is járt? Kilencvenhárom. Ha az képest, jól tartja magát. Egy nappal sem gondoltam volna többnek 85. -nél. A veterán nem érezte ki a gúnyt a szavakból. Gondolatban már messze járt. Azok voltak csak a nagy idők. Tudja? A maga mondja, na én végeztem, fordult meg Tamási és az öregre nézett. Frank szíve egy ütemet kihagyott. Az öreg ember a kezében állt a nappali közepén. Hát ez meg mi? Suttogta Frank. A tiszti fegyverem! Hadonászott az öreg a vénember. Egy igazi fromber! Amikor tiszti avattak, ezt kaptam, és végigjárt velem minden frontot. Gondoltam, megmutatom magának. Olyan szimpatikus fiatalembernek tűnik. Remélem, nincs megtöltve. Hogy a fenében-e lenne? döbbent meg az örege. Akkor minek volna, ha nem tölteném meg? Kiugratta a tárat és felmutatta. Csillogó töltény látszott a tetején. Van rá engedélye? kérdezte tettetetnem törődömséggel Tamási, miközben felkapta a szelszámos ládáról a mappát. Itt érje alá Tata. Van hát, még az akadémián kaptam. Frank elmosolyodott. Úgy értem, mostanában. Ja, olyan nincs, de nem viszem én ezt már sehova. Az öreg aláfirkantotta a nevét a nyomtatványon. Akkor meg minek őrzi? Emlék! Mindig velem volt, mióta az eszemet tudom. Megmentette az életemet. És ha magára szállnak a zsaruk? Hogyan már? Ki a bánat kereste nálam fegyvert? Az is igaz, adta meg magát Frank. Jók még azok a tények. Miért ne lennének jók, fiam? Nem befőtt ez, hogy megromoljon. Csak hogy eltelt vagy 60-70 év a háború óta? Minden hónap első kedjén megtisztítom. 68 éve! Egyszer sem hagytam ki. Szétszedem, olajozom, pucolom! Az szép! Én még tudom, mi az a fegyelem. Akkor nem kéne azzal játszania. Én sosem játszom a fegyverrel, jelentette ki önérzetesen az öreg ember. Le kéne adnia a rendőrségen. Egy frászt, ez már velem jön a sírba. Tamási vállat vont, és kifelé indult. Na, én megyek. Nem tudja véletlenül, otthon vannak a többiek. Kék? Hát a másik négy lakásban. Jó, ja, persze, hogy otthon! Nem mennek azok sehova. Tamási megfogta a kilincset, és már nyitotta volna az ajtót, amikor az pregember megfogta a karját. Várjon csak! Mi az? Ez a magáé! A ráncos ujjak között gyűrött ezres jelent meg. Frank egy pillanatig döbbenten nézte a bankót, aztán elvette és a mellény zsebébe tűzte. Kösz, minden jót! Az ajtó becsukódott mögötte, ő pedig a következő lakás névtábláját kezdte silabizálni.